Beher bada, opo gara jauetan gaztek bideo aritzeko denbora gehiago dute. Ez zain gaztek ere bai, eta jokoen, bideo jokoen mundua joztuki eta Euskararen elkargunean game erauntzia elkartea, aurkitzen dugu, setasun guziak elkarteko lehen dakariarekin urtzi odrio sola egunon. Kaixe egunon. Bideo jokoetan, Euskaldunak kanpoko izkuntzekin aritzen dira, gehen bat? Bai, bai, e, oraindik bintza, bai, e, gu dao eki ba, joko gutxi daude oraindik euskaraz, eta jendeak ere ez dauka inbeste oiturarik e, euskaraz joelazteko. Mm. Bederen, e, bideoyokua bertan, eh, esan edut, e, gerora ba, lagunekin eta online jokatzen dutenean da, badira, ba... Dira, ba jendean ani ba, zu jolaste dutenak eh ba, bereien artean euskaraz e, komunikatuz mm. eta bueno goortik hasiera beintzat ara ba pizka bat ohar jotarik hasita e, eta ipatsenaldi guztu game erauntsia elkartea game erauntsia proiektua ideia hori nola sortu zen ba ez dit, ez dute izango chiripas sortu zenik baina bai historia pixka bat e, berzia da hiru e, lagun elkartu ginen eta Gara horretan, orainik ere bai, baina gara horretan e, YouTubeko sukarra e, zebilen, ez da? Eta bideojoketan joketan aritzen zirenak bai, YouTubeen e, asko ziren, baina Euskaraz gutxi. Eta non bait, ba lagun batek hori ba, proposatu zidan, ba, uegune bate garatzea, ba, YouTube, YouTuber eta bideojoko sale zale Euskaldunak ba, biltzeko leku itxiki bat dezela, Eta ba, bertara bideoak igotzeko, eta e, YouTube entzudenak bertara lotzeko, eta horrela hasi ginen. Eta pixkanak ahondituzuan joan da, eta YouTube ez direnak ere bildu ditugu, eta horrein e, ba, bueno, denetarik egiten dugu, e, jokoan txapelket, txapelketetatik hazi, e, podcast txiki bat ere hasi ginen, telebiztarekin ere probatu benuen, horrein pixka daukagu baina dukagu, bueno, eta jokoak hitzultzen gano. Hhh. Em, Euskalaren presentzia bideojokoen mundu honetan e, peskatne e, uhurtzeko, ba, egia jandu, da, janduk bideojokoen asieretan beherdat gehiago aktibitate bakar tibia ez edo e, edo bi hirulagunen artekoa orain beherdat jende gehiagoren artean e, jokatzen da, gehiago komunikatzen da gaur egun, e, joko bideoetan. Bai, bai, bai, bai. Dudarikabe. Lehen Ba, ez dakite, etxeko gela norbera edo asko jota ba, lagunen batekin jolasten zen, gerora ba, genboia bezelako eta horrelako aparailu mugiko raketorrezirenean ba e, bakalean ere jolasten zen, baina denok ikusi izan dugu, ezta da, bat jolasten, eta beste bi alboan begira mm -hmm. eta interneten etorrearekin, eta batez ez ere etxe guztietan sartu zenean ja abiadura txukun batekin esango dugu, ezta, E, baina jende has zenko lasten e, koarririakoekin edo, edo lagun artean, baina e, norbera bere etxetik baina, baina hori ez lagun gehi horekinez eta baitare zabalduzen horre lagun ze hori talde hoek zabaldu ziren baitare. Orain, edo noren kontraria jolasten duzu, sartu zaitezke edo zein e, partidatan ez da eta ez ezagunen aurka jokatu, eta mila kalagunen kontrako zerbitzariak e, ere badude. Uhum. Entzu horretan, badakigu, baduzu idearik zena jende den Euskalegian bideoyoko zale dena, jokoetan aritzen dena? Ba hor kalkuluak egitea oso zaila, ezin <laughs> esatea, uhum. ere, angian bai, ezta? Zelenik eta hain, ezta bai datu beharko genuke bideoyoko laria norden, ezta? Dena daukago buruan, PlayStation edo Xbox edo horrelako konsola bat duena, etxean jolazten duena, baina azten zaizkigu adibidez, Facebooken edo, edo zein mini-jokotan jolazten den jende hori, e, ingeles ezate duten casual edo jende hori. askotan Az, pertsona horiek, beraiek ere ez dakiteneak bideoyoko e, alariak direna, es? E, Badaude horrelako... E, Tetris antzeko antzerako jokuak edo e, baserri bat eraiki eta estrategia joku txikiak ba, nun, jendea dauen oso enganxa dut duta, ez da, Et, baina e, bera egiztut bere burua bideolokalari bezala ikusten orduan estadistika kateratzenakuan zaila da eta euskaldunak, ba, ez dakit, zuhasten bazara galdetzenia zenbate jokatu duten bideolokoetan edo zenbatea jokatzen duten noizean behin, Ba, uste baino jende gehiago eh, aurkitzen duzu ez da, guri hori gertatu zaigu. Ba, gure uegunean, ba, lauren per, bosteun pertsonatik gora da izen emanda. Baina gero egunero sartzen da jendea, eta zaila da hori kontrolatzea, ez dakik gu, ez daukagu mm -hmm. e, datu, eza e, e, e, bat, pinko bat, esateko beste ba, pertsona dira, ez? Mm -hmm. e, ba, ara, zuen e, zuen elburua da jende horren saretzea, e, ere? Zuen komunitatera mm -hmm. batzen dena, aurbiltzen den e, jendeak, e, ze profil du, ze jokoetan aritzen da, bat duzolako ideiarik e, bedaren lehoa hondietan? Ba, bo, den, denetari daukagu, denetari daukagu, eta hasi e, e, eskolan dagoen jendea, hori e, hendik e, adinez txikiak direnak, ba, ama, ama, bi urteko aurra ditu eta hortik asita e, guraso direnak, eta berrogei urtetik gorakoak ere, ba, e, bazkigu, oza, ba, akigu badudela. E, eta hortik aurrera, ba, gero eh danetarikoak, estrategiakoak, tiro jokoak, uzteskiak plataformakoak, eh kontsola desberdinak daude, ba PlayStationa, Xboxa, Switcha orain e, dela gutxi sartu dena e, batzuk retro zaldeak dira. E, eta badira garaiuntan e, modan diren joko batzuk e, zein aipatzen algin nuke? Bai, eh oraingen moda modan handa eta asko entzuten dena En, zera da, e, izango dut. E, Pug edo e, batel... batel non... E, izena etxe ditu artzen. Pug bezala da, e, akronimoa erabiltzen dugulako ez da. Eta gero bestea, horren e, versio e, infantilagoa edo, edo izango listatekeena aztu zoit izena. <laughs> Bo, izena ez bat duzorez, ba, ze motako joko no, da, izena, e... zer da joko, ze joko yeah. mota da. Bai, da, bueno, tiro joko, tiro joko bada, eh, irla batera, irla batean agertzen dira jokalariak eta azkena bizirik gelditzen dena gira basten duzta. Eh, baina, bueno, bideo jokoa baduka kutxu, ba, marrazki bizudune kutxua da, eh, ba, bezguneak eta eraiki behar dituzu, eta ba besterik gabe azkenean azkenagileitzen denak irabazten du, ezta? Eta doakoa da. Orduan eh, gazte asko sartu dira eh, bertan ibiltzera. E eta egar nahi du joko horietan euskaraz egiteko aukerarik bada, egar nahi e, du jan duzu e, taldekako jokoa dela. Mm? E, ba diraula talde batzu euskaraz aritzen direnak. Bueno, artean eta euskara jolaste dutena mm, bai, bai eta gure komunitatean badu hau, mira, gauantzego oratuna es Fortnite jokua, bai, da bai. eta oso se sahuna. <laughs> bai, bai. bai, Fortnite jokoa e, eta bai badira e, bideoak baduzkagu, gau e, eh en ba ori, eta hori eh egunean sartzen bazara e, jendea badu ga igo duena ez da, eta unekin da jokatzen dutena. Ba, hini guzte jende asko jokatzen duela. Arazoa lehen esan dizudan, Bide, e, bideoyokoa bera ez dagoela Euskaraz. Eta, e, justu, bideoyokoetan, e, hainitz, e, ba, izkuntzan agusietan egiten dira, e, joko bideoa bera Euskaraz jokatu alizaitea, bareneko testuak aipatzen e, ditugu. dut bai. e, azken hilabeteoetan, parte hartu duzuela joko baten itzulpena egiten, e, ipatzen aldi duzu hori? Bai, bueno, E, itzuli genuen e, foundation jokua, e, hau e, kanadiaren enpresa ba da, e, enpresa txikia, eta haueke, bueno, Bizpairu hizkuntzetan egin dute, bueno, oraindik ez dago e, argitaratuta, e, udazken egualdera argitaratuko dute, baina, ja, e, beraiek, bai, itzulpen batzuk egin da zeuskaten, ez da, hizkuntza bai, hondietan, Gaztelania, frantsesa Ingelesa, irueiek bedaren, bai, e, Eta, bueno, ba, bururatu zitzaien, e, online plataforma batean bidez, ba, itzulpen horiek irekitzea, irekitzea komunitateari. Eta Twitter bidez e, hakin genuen, izan genuen horren berri, eta eskatu genien, ba, euskarazko itzulpena irekitzeko, usteko guri, ere euskaraz itzultzen. Eta ba, jokoa itzuli dugut. Eta joko hori da, e, ere ikuntzako joko bat, erdiaroko erriskak ere bideo joko bat, eta bueno, daukan berezitasun bada e, bestekiko, bueno, Euskarazio hongo dela hori bai, eta gero bestea ere ikuntza organikoan oinarritzen dela. Hau da, orain arte zuri ematez izuten horrelako lurzail bat, eta horretzen dituen ba, kua harrikula bat, ezta da, batzuk, non e, e, etxeak e, sartu altzen dituen, era ordenatu batean. Horengoan, ba, desberdinagoa da, en, lurra margotu beharre duzuzuk eta zukesan ba bueno e, hau, e, gune hau izango da herritarrek eraikitzeko, beste hau izango da, ba Eliza eta eta, eta Kleroarentzat, beste hau izango da, eh nekasarientzat eta herritarra bereiek e, inteligentzia artifiziala izango du edo bideo jokuko herritarrak antolatzen dute erri guztia ba suk marrastutakoaren arabera. Ordan mm -hmm. ba, bueno, zu izango zinateke herri horren jauntzoa eta eta antolatu behar duzu e, Erdiaroko herri hori, mm. ez da. Ber, lehen berizitasuna, haipatuko dugu, e, Euskaraz jokatzen halko dena dena, bai, egitzulpen bai. parte hartzaile hori, ba, gauza polita da, ikusten duzu, hortik e, e, gehiago garatzeko aukera, beste joko batzutan ere, gisa orktako esperientzia batzu egitea? Bai, bueno, ez dakite, best, bueno, esan daiteke beste joko bat ere bidean da bola. E, mm -hmm. modu antzerakoan eginda, ez da online plata, plataforma batean, baina, bueno, pasazi guten azken finean afixategi bat, estel moduko bat, eta esantzi duten behira. Ha, Hau hartzen baduzu eta e, itzuli testuak, ba, itzulpen ofizialetan sartuko du, eta e, joko bat orain dela gutxi berriztu zutena, edo ez da ginoa esan, re, e, remaster zutena, mm -hmm. berriztu zutena, e, mila daeratzirundela hori eta bederatziko e, Wonder Boy. Jokua, joku retro joku hori berreztu zuten, eta grafika berrieki, musika hobetuta eta, eta, bueno, Wonder Boy izan lehen, gara horretan normala zen ez da mutileen jokua edo mut, protagonista mutilea izatea, eta neska bat ere sartu dute orain, eta Wonder Woman ere izan zaitezke jokuan, e, ba, bueno, guztio hori e, euskaratu dugu baita ere eta orainari gara ba, justu probetan ea itzulpenak ondo dauden, ea e, neurrira sartzen diren botoietan eta bestelako elementutan eta guzti hori ondo baldin badago, ba itzulpena bidaliko diogu garatzailei eta eta ea itzulpen ofizialetan sartzen dituzten eta sartzen baldin badute, ba <laughs> bueno, ja, zuzenean estin bezalako plataformetatik eta jendea jetxial izango duta jokoa euskaraz eduki inolako Eztakin nola trukorik e, truk horik eta eginga besta, badira beste batzuk e, itzulpenak onartzen ez dituztenak, eta ba hoietan, ez dakit nola jakeo modukoak egin behar dira, mm. ez, ba, e, karpeta batean ez dakitzea fitxategi utzi, eta itzulpenak ez dakit nola sartuta eta bestela, eta jarri dituzke, baina hori jende normalari ezintzai eskatu. No, orban, kontrabandista harima no, bat edo eskatzen du. <laughs> ba, ba, militantzia pixka bat <laughs> esango du, ez betikoa. Baina, bueno, ba, epizkanak gari gara, eta konturatu gara bauri, ba, enpresa txikiek eta indi jokoak eta horrelakoak garatzen dituztenek, e, bestelako ikuspegi bat dukatela, ez da, eta adibidez ba, kanadiaren enpresa honek, edo, edo beste hau betzelakoak, eta horiek dira azkenean e, ba, itzulpenak pasatzen dituztenak, ba, kataloniako beste enpresa bat bezala, edo Eurotrack Simulatorren gertatu zena, baita ere, harritzekoa e, bideo joko ondi bat, Azkenean da, eh, kamioia idatzea, kamiogi simulatzea bada Euskara zagertu zen inork ezer esan gabe Eta, ba, dirudien ez, bueno, hauek Polonia radira, baina lagunen bat badute Euskalduna Eta, ba, horren bidez, ba, Euskara ere zuten ez da mm -hmm. Baina horrelako kontuak dira beti zertzen dutenak Eta, azkenean hori da, gero jende gehiago dao Irekitzen dituztenak e, itzulpenak Eta, eta software-librearen bidez, bai, bide, bide jokoak software-librean Eta doakoa direnak, ba, super supertush kar ezela, supertush baita ere, e, ez da gitorain horrola etorri eta oza, horrola burura etziskit ditortzen e, zuzenean, baina ba, ude, joku hainbat, open tete eta beste hainbat, eta horiek beti usten dute Euskerazko itzupena sartzen eta bidea hori da askenean. Geime irauntzia aipatzen dugu zurekin urtzi odrio sola, ba begiratzean animatu dugu etorkizunera buruz ikusten dituzue orain garatzeko bide batzu edo proiektuari um, nora bide batzu johatu nahi dituzuenak bereziki augerantzean. Bai, bai, bai, bai. E, bueno, gure helburuetakoa Bueno, beti izan da, ez da, bideo jokuen kultura euskaraz egitea, ez da. Eta euskal herrian, bideo jokuen bultzatzeko bidean, aurrengo pausua, bideo jokuen beraren e, kultura hori pixka zabaltzea, zabaltzea baino, dauden estima batzuk eta kentzea, e, gehiago trinkotzea, eta, eta zerbait e, iz kasuala edo e, lehen aipatu batu ezta jende asko dagoela hor badena bideo joko zalea, baina ez dakiena, eta hori dena, hori bat batu eta pixka bat zerbait zerioa egiten aste eta badude, badideze, orain e, moda esport edo e, kirol elektronikoa ditzen diren, mislako mm -hmm. jokoak ez da, eta ja, kompetizio edo, edo txapelketa e, formalak eta serioak egiten dituzte, Eta gian ba bide hori hartzen hasi guen nukbe pixkanaka, kultura hori zabaltzen eta euskaraz nola ez, z nik uste euskal herrian e, aurrenak ez gara izango, baina aurrenetarikoak izango bina tekela hori egiten, eta e, abanguardia hori euskaraz izatea oso oso garantzitua irutu zaigu eta hoeiek dira lerroak e, etorkizun erdiko hurbil batean ikusten ditugun atxapelketa serio batzuk antolatu eta jendea gerturatzen hasi eta eta referentea bilakatu horretan. Zorkuntza aldetik Euskal eh, Euskalegian eh, bada eh, bideojoko industria industriakipi bat bali bada ere mm -hmm. eh, alako zergbait sortzeko aukera, behar bada bada jadanik, badira enpresa batzuk eh, aritzen direnak bideojoko sortzen? Bai, bai, baina oso gutxi dira orduan hori ere bultzatzeko e, lehen esan dudanaren aritik e, kultura hori behin bultzatzen hasi eta jendeak ikusten duenean bideo ba, joko edo dukaten garantzia eta, eta seriotasun hori ematen zailenean e, industria ere atzetik etorriko dela iruditzen zeigu e, Momentu honetan e, iparraldeko datuak ez dauzkat, ez dauzkagu eskura hori ere ba, pendiente daukagun gauza da E, baina Ego Euskal Herria dutan hartzen baldin badugu eta Espainiar estatuarekin konparatuz oso batzean dagoen e, gune bada, ezta? E, eta hor bat dago zer, zer aurreratua. Normalean hemen e, badude eskolak eta e, bestelakoak bide joko gintzane ikasteko eta gero enpresatxo batzuk ere bai, baina orokorrean edo Madri aldera edo alde egiten dute hori gertu batuena esan da. Gero hortik aurrera, e, ez dakite, Frantzian noraino joango diren, eta eta Frantzia ere normalean e, ingaraterrara, edo estatu bat eta alde egiten dute denak, eta, eta hori da, eki nahi duen gozo bat, eta ya, bertako gazte euskaldunak bertan gelitzaizkigun, industria hon bat e, indartxu bat zen, e, oseratzen, eta Bereek izango dirralako gaita ere bideojokoak e, euskeraz e, sortzeko ba, industria sortuko dutena, ez? Bieojokoen e, kultura zabaltzea hori e, dela helburua jaiten e, duzu e, urtzidio solaan bukatzeko ba, justuki e, kultura hori zabaltzearen e, zentzan e, zegegan e, gurent entzten ari den bideojoko e, zale bati zuen webgunera biltzea. Ba, e, hortik, hortik, az, e, hortik azta dila, eta gero baduzkagu baitare telegram talde batzuk, hor bertan azalean ikusiko ditu loturak, eta horregunero ez dabeidatzen dugu hainbat kontutaz, eta oso aktibo gabitza. Eraz, gomidatzen zaituztegu ez dabeidabietara gerturatzeko, e, e, irakurtzera esaten duguna, ikustera eta, eta parte hartzera. Game erantzia, beraz atxemanen duzue, biztandena behezki interneten. Urtsi odrio sola elkahteko lehen dakaria, mile galdera oiei erantzunik, eta bestaldi batak Bai, mile esker zuei.